Spock, los turbos jets. Si conecto los turbos Capitán, nos impulsarán a una velocidad increíble. Conecte los turbos jets. ¡Más inmediatamente! Me temo que me he pasado del encante. Nadie es perfecto. Com esteu? Benvinguts una setmana més al Ningú no és perfecte, el programa de cinema, còmics i sèries de televisió que avui tenim a l'equip per parlar-vos sobretot de Star Trek. Fem el segon programa especial dedicat a aquesta estrena. Avui l'hem vist, la pel·lícula, per tant avui toca fer la crítica, si la setmana passada parlàvem d'ella la majoria sense haver-la ha vist avui ja tots l'hem vist per tant la podrem comentar i per altra banda avui també tenim una cosa molt interessant i és que com que vaig estar a Madrid i vaig tenir l'oportunitat a banda de veure a la pel·lícula de poder assistir a la roda de premsa amb el JJ Abrams i els actors de la pel·lícula, doncs avui us hem preparat un reportatge molt especial tot el que vam poder recollir que va dir JJ Abrams a Madrid, preguntes que li van fer nosaltres i d'altres preguntes que hem recollit de la roda de premsa. Això serà, doncs, d'aquí aproximadament uns 25 minuts, aproximadament. Nosaltres el que farem serà, ràpidament, presentar l'equip del Ningú no és perfecte. I comencem amb la nostra encarregada de xafarderies de Hollywood, Marta Sanz, què Com estàs? I productora del programa, que avui ens continuarà desvetllant algunes biografies. Com estàs? Bé. Bé. Uh -huh. Molt bé. Sembla que t'enganxi i t'has previnguda, sempre. No, no, no, no. Això que saps que sóc, ets sempre la primera en ser presentada. Sí, és veritat. Sí. Sempre és com allò... No T'agrada fer-te la ve. interessant? Sí, no, us ve... no te veig. Per què? Sí, jo tampoc, perquè t'has posat no, aquest micro ben bé. Que... Exacte, no sé. La torre Ifel, aquí davant. Molt bé. Uh, què tindrem avui a les seccions i aferreries, a banda d'aquestes quatre biografies? Quatre? Bueno, dues, ah. dues. Dic quatre, per com per moment. no dir dues? Eh... Um... Tindrem... Uh, sí, tinc més notícies. Bé, veig que tu has de pensar... Jacint Casalamunt, què tal, com estàs? No, no, tinc, tinc una notícia bueno, de per de, en Jacint. Aquí has de, has de venir amb el titular però ja t'has de sortir. Sí, tinc, tinc una notícia per en Jacint. És que jo sabia que estava dedicat a algú i aquesta vida... O sigui, vida, o surt l'Insa Ilohan o Megan Fox. Ah, aquí ja està. Ah, a veure... Megan Fox. <laughs> Megan Fox. De fet, tinc males notícies, Jacint. Ai, que ja t'he nòvio. S'ha de monja. No, no crec, no crec. Res pitjor que això, m'imagino. Mmm... Que tendremos muy <laughs> las noticias en... ¿sí? Ah, ah, ah, ah tot també, també has de pensar fora, Oliver, fora. Stone, Oliver ah. Stone i Robert Zemeckis que volen fer seqüeles a grans films Espero que la facin... La... Val, no facin no, Junts? Fan una... No, espero que no Res junts, espero Bé, m'has espantat per un moment que no. No. Eh, Doncs el que sí que podeu fer vosaltres, per exemple és participar en el concurs del ningú és Perfecte que regalem un lot de còmics gentilesa de Panini i que preguntem el següent quin és el, quin és el títol de la pel·lícula que Sam Raimi, el director de Spider-man estrena aquest estiu Podeu enviar-nos un correu electrònic al Ninguno ningunoes arroba hotmail.com ningunoes arroba hotmail.com amb la resposta a aquesta pregunta quin és el títol de la pel·lícula que Sam Raimi el director de Spiderman estrena aquest estiu fins al 26 de maig i ens heu deixar el vostre nom i cognom i població des d'on ens escolteu. Recordeu que també tenim la nostra pàgina web, la pàgina web del Ningú no és perfecte, és www.grn.es barra ningunoes, o si aneu a Google i escriviu Ningú no és perfecte, els primers de tot de la llista som nosaltres. O si no, el nostre Facebook, que ens podeu agregar i fer-vos amics del programa si us neu entenent de diferents notícies del Ningú. Que aneu a Facebook, cliqueu Ningú no és perfecte amb accents, perquè si no, no sortirem, i allà doncs, ens trobeu a Facebook i ens podeu agregar. Doncs tot això i moltes més coses avui al Ningú no és perfecte, que per ser dirigint i presentant aquest programa en teniu a mi mateix, a l'Ignasi i abans de res de res començarem per les estrenes estrenes tertúlia i notícies a la gran pantalla miles de persones seran cita en la plaza de San pedro aún no han elegido al nuevo papa <susurra> Nos ataca un viejo enemigo. Encuentren al profesor Landon. Destapó uno de los mayores encubrimientos de la humanidad. Da Vinci. Pero qué aterrador descubrimiento hará que el Vaticano recurra a él. Los Illuminati. Los Illuminati eran una sociedad secreta volcada en la verdad científica. La Iglesia Católica ordenó una brutal masacre a fin de silenciarles para siempre. Han regresado para vengarse. Hay un camino oculto que atraviesa Roma. Necesito acceder a los archivos del Vaticano. El acceso solo se permite por decreto escrito del Santo Padre. ¿Vosotros me habéis llamado? Es la primera señal. ¿Qué tipo de señal? Tierra, aire, fuego, agua. Y la quinta señal senyor perdone. la quinta senyal podria ser el pentinat de Tom Hanks, per exemple, que per cert canvia radicalment, és dels al·licians que tenia el Código de Vinci, era aquell horrorós pentinat que tenia Tom Hanks eh, malauradament no el podrem veure en aquesta pel·lícula Bé, Ángeles i Demonios, pel·lícula de Ron Howard amb Tom Hanks i Juan McGregor ens arriba la segona part del Código de Vinci aquella horrorosa i oblidable pel·lícula basada en el bestseller de Dan Brown. Malgrat la pel·lícula, diguem-ho clar, era un fàstic, la taquilla va ser molt bona perquè el llibre va vendre 60 milions de còpies a tot el món. És a dir, que interès pel tema hi havia. I la gent que s'ho creia. Sí, sí, sí, sí. Bé, jo recordo Iker Jiménez fent programes especials del Código de 26 sobre una cosa que no s'aguantava per lloc que tothom sabia que era ficció, i el tio feia un programa allà, ole, no? Dius... Bueno, pero estás hablando de Iker. Claro, claro, claro. El no. 20 de... motos... Jo parlo de, de... El Vendemotos, ah, sí, perquè sí. sempre te intenta colar, però clar, on sigui... Clar. Jo parlo de lectors del carrer, uh -huh. gent que em sí, sí. i que deia que, ostres, sí, perquè tal, podia, saps? Sí, Vull dir sí, que sí. Les tauries havien anat calant. Clar, clar, doncs res, tot absolutament ficció. Bé, jo confesso no haver llegit el Código de Benji i la pel·lícula va reafirmar la meva intenció de no llegir-lo. Però com que Hollywood només entén de números, eh, malgrat doncs, que aquella pel·lícula va agradar a pràcticament ningú, aquí està la segona part basada també en la novel·la de d'en Brown, si l'ordre cronològic de les novel·les és al revés, és a dir, primer Àngeles i Demonios i després el Código, Ron Howard, eh, intentant ser original, l'ha alterat i Àngeles i Demonios és una segona part, és a dir, succeix després del Código de Benji. Suposo que era impossible rejuvenir a Tom Hanks o fer veure que estava menys gras. Per tant, quina era la solució fàcil? Doncs la continuació. I així ja podem tenir a Tom Hanks més vell i més gordo i no complicar-nos la vida. Després de la mort del papa, una secta anomenada dels Illuminati, com acabem de sentir, veu l'oportunitat de complir el seu objectiu, que no és altra que la completa destrucció de l'Església catòlica. Les autoritats contacten amb el professor expert en simbologia, Robert Langdon, fins al moment considerat un enemic dels líders religiosos, perquè els ajudi a esbrinar la identitat dels Illuminati. L'Església, un cop més, no va ajudar a la filmació d'aquesta pel·lícula, com és lògic, eh, ja no els va agradar el Codi de Benci, aquesta, doncs, eh, tampoc el cas és que jo tampoc els hagués permès utilitzar el Vaticà però per motius ben diferents als de l'Església no? i el cas és que van haver de construir decorats de tots els interiors del Vaticà inclosa la Capella Sixtina com a mínim hauré curiositat per veure com hauran quedat aquests decorats i contents els a la promoció de la pel·lícula de que l'Església estigués en contra la pel·lícula i tant i perquè tant perquè és publicitat gratis que s'emporten sí, sí, això és el màxim desig tenir l'Església a favor jo crec que hagués estat un impediment i te clar destrueix la pel·lícula. Vingui, anem per la següent. Bienvenidos a los bajos fondos de Nueva York, donde la competencia es brutal. Y todos luchan por ser el mejor. Como des un sol paso atrás, todo el mundo te abandonará. Para Sean MacArthur... Cada día era una lucha por sobrevivir. Libros, DVDs, 20 dólares. ¡Pero tú de qué <risa> fins que se li presentó l'oportunitat. Oye, menudo espectáculo te has marcado hoy. Això que escolta més Fighting, punyos d'asfalto, pel·lícula de Dito Montiel amb Channing Tatum i Terrence Howard. Sean MacArthur és un noi de poble que arriba a Nova York amb les butxaques buides. Sean es dedica a vendre qualsevol cosa pel carrer. Una baralla contra un individu que pretenia robar-li la mercaderia deixarà impressionat a l'estafador Harvey Borden, que s'adonarà de les habilitats de Sean per la lluita. Borden començarà, començarà a Sean perquè participi en baralles clandestines i que li deixi ser el seu representant. A canvi, li promet que els seus problemes econòmics seran història. Aviat Sean guanyarà fama en els baixos fons però no tardaran a descobrir que ningú regala res. <totipos> De lluites clandestines al plan, doncs, el club de la lucha, però més realista, passem a una mica de sang, l'Albergue Rojo, pel·lícula de Gerard Kretzik amb Christian Clavier. Basada en uns fets reals que van succeir a principis del segle XIX, una parella propietària d'un alberg es dedica a assassinar aquells viatgers solitaris per quedar-se amb les seves pertinences. Davant la l'arribada d'un mossèn, la propietària es confessa per treure's el pes de la culpabilitat de sobre. El capellà haurà de convèncer els visitants de l'alberg perquè fugin d'allí sense trencar el seu secret de confessió, ja que els propietaris pretenen matar-los a tots. Rouge, for a També arriba aquesta setmana Coses insignificantes, pel·lícula d'Andrea Martínez Crowther amb Barbara Mori. Coproduïda per Guillermo del Torres, l'únic que sí destacable que podem dir d'aquesta pel·lícula, és una pel·lícula d'històries creuades. Esmeralda és un adolescent farta de la seva família i de tot en general que es refugia en una capsa de fusta plena d'objectes en el seu interior. Cada objecte té la seva història que veurem al llarg de la pel·lícula. I acabem amb una producció clarament infantil aquesta setmana. Winky el cavallo màgico de Misha amb Evitam, una producció infantil de fantasia. El cavall del pare Noel està càrrec de Winky fins que torni l'any que ve. Quan el cavall s'escapi, Winky haurà de fer front al pare Noel quan vulgui recuperar el seu cavall. I ja, ja està, ja està. No hi ha més estrenes aquesta setmana. Per tant, si us bé, si us sembla bé, anem a parlar de Star Trek. Uh, to a Mingo No uh, Perfected, High Stage J Abrams, has it gone? If you see Star Trek, I hope you like it. thank you. Doncs així amb aquesta música comença la pel·lícula d'Star Trek, que ràpidament ens transporta a una altra nau estel·lar, que no és l'Enterprise, que és la nau Kelvin, i a partir d'aquí comencen els 10 minuts de pel·lícula més trepidant que podrem arribar a veure aquest any. Un inici de pel·lícula extraordinari, i que difícilment igualable ja difícilment igualable és veure una pel·lícula tan espectacular aquest any als cinemes com aquests 10 primers minuts que són insuperables per la història que t'expliquen per lo que presenten, per lo que veiem i bé, en general una mica per tot Vinga va, Marta, Jacint, vosaltres que sou els que no l'havíeu vist eh, fins ara eh, va Marta, comença tu la primera, què t'ha semblat Star Trek de JJ Abrams aquesta preqüela en realitat d'Star Trek M'ha semblat... M'ha um, agradat més del que em pensava. Uh -huh. I m'ha passat en un segon. Això sí, feia molt de temps que no em passava una pel·lícula. M'ha passat molt ràpida. És com una muntanya russa. A mi m'adona aquesta sensació, la pel·lícula. Bueno, és una pel·lícula que no, desca... no t'avorreix mai, o sigui, sempre estàs interessat, ja sigui per diàlegs o per l'acció, no, tot està molt fluid, tot és molt fluid, no? I bueno, ja els escenaris, la nau és impressionant, l'Enterprise és impressionant. El que sí que em vaig fixar, dic això, no sé si podia haver estat, que hi ha un moment de la pel·lícula que la nau es queda en mans de cadets. Mhm. Uh -huh. Sí, sí, sí. que dius, acabada de sortir del forn i la deixen en mans de cadets, no? Però està bé, és divertit. Sí, sí, sí, tota tot ella és, és... Hi ha molt de sentit de l'humor, cosa que s'agraeix en el uh -huh. Star Trek, i jo crec que és cert el que s'ha dit, que és per tots els públics, que no necessita saber res a Star Trek per mirar-la i gaudir-ne. I, bueno, hi ha alguns... Eh, abans en parlàvem fora micros, hi ha alguns eh, detalls de la pel·lícula que si ha seguit a Star Trek te són difícils, però que si no... Jo crec que, que si, si te'ls... Sí. Però que si no... Si els perds no passa res, no, tot és comprensible. No, sí, sí, sí, sí tot ho és, és assumible, vull dir... Mm -hmm. I, no sé, en Nero molt dolent, l'Eric Bana... Fa bé, eh, Eric Bana? Bueno, físicament. en realitat, si parlem dels actors... Tots molt bé, eh? en Chris Pine, que jo he pensat que seria un nen guaperes que... Que no, no sé, que no... Però no molt bé. La veritat és que cau molt bé. M'he fixat que després del cop de puny no sap fer bé, eh? I, bueno, la que potser menys eh, sobres és la de Zoe Saldana. Mm. Potser és la que té un paper més discret, tot i que pot ser rellevant, però... Té un més... partenit, paper important, eh? Però discret. Sí, sí, Bastant sí. Bastant discret. Home, sí. No té cap escena d'acció, per exemple. No. Però té, té una funció a la pel·lícula, una relació... Bueno, ja podem dir-ho perquè hi ha una de les preguntes que hi parlen. La relació sentimental que té amb l'espoc és totalment inesperada. Sí, Sobretot pels fans. Potser pels no fans no, no sorprendrà, però pels fans sí. Al principi ja, quan destinen a tothom les naus, no? les van uh -huh. distribuint, dius aquí... I... Alumna protegida o alumne no? eh, predilecta. No en aquell moment no hi caus, no? no fins a, no, no, no. a no. aquell moment de l'escena de l'ascensor que dius, ara entenc per què l'Spock en claro. principi no la destina a l'Enterprise i al final sí que l'acaba destinant perquè ella balla, no, allà, rebota i li diu tio, Ho entens per, què no? per aquest motiu, però podia haver estat realment per, per ser un alumne predilecta. Vull sí, dir... però és molt ràpid. Vull dir, ell reacciona una, amb una rapidesa... Eh... Amb l'Spock és un és un as aquest sí, noi sí. i, ha... I uh, no sé el Zachary Quinto ho fa prou bé però que clar, la similitud ja és tan uh -huh. espectacular que... i les escenes amb Leonard Nimoy són espectaculars són... Sí, el que passa que està molt arrugat aquest home bueno, representa que la pel·lícula té més de 200 anys eh? ah, clar. que no és així ell Home, una mica sí, ah, perquè és clar, té 70 bastant llargs. És que clar, jo que l'havia vist, dic ara, ostres... No, és clar, els anys no passen. Passen per tothom. Marta, Jacint... Um... Mm, impec bueno, impecable. Que m'ha agradat sobretot la producció en sí, si. uh -huh. Tot lo tècnic és brillant, tant de fetes especials com fotografia, com la banda sonora que ho hem comentat, que és magnífica, el sector és molt bé... El guió no intenta ser rebuscat, que potser és d'agrair, uh -huh. que no, no és aquests típics guions trampa que volen perdre per febre que són més importants el que són. Mal, malgrat que juga amb l'espai i el ah, temps... No. Sí, pot t'ho planteja A, molt no clar. Abre'ns no ho pot evitar, eh? No, no, no, no, no, però bé, és marca de la casa, no? Escolta, vull dir i que més sobretot destacant Bones que sempre queda apartat uh -huh. que a mi em va encantar o sigui, és un personatge que tampoc és la importància que té dins la pel·lícula més ara sabem per què se li diu Bones que és, és huesos sí. no? que no ho sabíem havíem vist l'apel·latiu de Bones a les altres pel·lícules i a la sèrie però no sabíem per quin motiu se li deia Bones i què més volia comentar no sé, que la pel·lícula l'estiu segurament jo la comparo amb toda diversió junt amb Iron Man l'any passat uh -huh. tots us veig que van per mateix espectacular, amb una història ben feta i que entreté a tothom i l'únic problema que li trobo a la pel·lícula és que quan acaba dius, vale, ara me n'ha explicat el capítol 0 però és que vull veure el capítol 1 clar, aquest és el problema que té la pel·lícula dius, ostres, vull més acabes amb aquesta sensació, dius ja està. Ara sí com s'han format oh. tota la tripulació, ara vull veure la seva primera aventura oficial. És curiós també la metàfora que jugarà a Bramson, no, malgrat haver canviat, haver alterat la història de Star Trek amb aquest viatge en el temps, acaba la pel·lícula que les coses són com han de ser, no? Suposo que és una manera de dir que el temps es corregeix a ell mateix i malgrat haver alterat coses, tot continua igual. No vull dir el Kirk que és el capità. la portes... relació és poc oscura. Bueno, que... Clar, que segons Abrams, com escoltarem d'aquí una estona, és una cosa que podia haver passat però que no se'ns havia mostrat. Que de mm. fet, és sí, podria ser. Sí, sí, perfectament. No mm. ho hem vist tot. I això, a veure si és veritat que enganxa a nous fans a Star Trek Home, jo crec que. no que sí, enganxa. Eh? De la recaptació que ha tingut, indubtablement l'ha anat a veure amb molta gent que no és fan. Potser sí que hi havia trequis que estaven amagats sota els arbres, saps? Home, no, jo crec que s'ha cre... creat, que és precisament el que es pretenia en aquesta pel·lícula, una nova fornada de, de no direm, trequis, perquè la comunitat Treki potser és la que menys ha agradat la, la, la pel·lícula, que no entenc per què, perquè és que és una pel·lícula impressionant cinematogràficament, és un 10 i no sé què vol la comunitat Trek, i si vol un altre Home, Star Trek jo, Nemesis, no crec que... jo, jura, jo que he apostat per un altre tipus de relació. Eh? Jo també, però, però pensa el mèrit d'Abrams de, de sorprendre't amb això, i, i a mi ara m'agrada, vull dir, al principi em va impactar, no? Però és que al final dius, ostres, doncs per què no? no? No està tan malament. I la pregunta és, George Lucas ha anat la pel·lícula Ja ha pres apunts? Jo crec que George Lucas és incapaç d'aprendre res i a l'edat que té. No, Perquè no. llegiu una crítica que ho deia, deia: "Ojalá s'hagués fet aquesta pel·lícula abans que la nova trilogia Star Wars uh -huh. perquè Lucas veiés més o menys cap a un caminar a veure, l'última pel·lícula bona de "Star Wars és l'Imperi Contraataca la resta del retorn del Jedi a l'última trilogia és absolutament defenestrable vull dir, que home no en té ni punyetera idea el bo d'Star Trek és que pertany a part al món, que és una productora que si un creatiu no funciona li dona un altre eh... no és d'autor Joss Lucas no, Joss Lucas és un tiu, ell s'ho fa tot i si ell no té més idees, doncs la cosa es queda allà, estancada. Que, que és el que, que ha passat. No? I tu creus que en realitat Abrams tenia més ganes de fer una pel·lícula Star Wars que Star Trek? A veure, Star Wars és impossible perquè no la pot tocar. Però tu creus que, ja que no la puc fer, tiro Star Trek més cap al meu camí? Home, jo crec que és un repte per ell. Star Wars una mica ja està tot fet, ja està tot explicat. Amb Star Trek tenia l'oportunitat de fer una cosa diferent i de fet ara ell s'ha convertit en un fan d'Star Trek arran d'aquesta pel·lícula, que vaja, que jo he trobat a, a, a tots nivells eh? de del de, de, càsting encertadíssim de, de tots els actors, passant dels papers principals fins als més secundaris, com el Simon Peck, per exemple, que l'he trobat a faltar una mica més a la pel·lícula d'Scott, que surt una mica avançada la, la trama... Uh, no sé, és que tot és que la banda sonora que comentaves abans és extraordinària, al final dels crèdits te surt amb la banda sonora clàssica de, de Star Trek de la sèrie dels 60 vull dir, és, és un constant uh, també guinyo a l'espectador Po ara, com a fan declarat de Star Trek, tindries que dir què és lo pitjor de la pel·lícula, el que no t'ha agradat una cosa dolenta almenys què no m'ha agradat de la pel·lícula? Uh, bé, no diré que no m'agrada, però em sap greu el que han fet amb El Planeta Volcà. Però vull dir, també t'he de dir una cosa, que ens haguéssim perdut un moment importantíssim de la pel·lícula amb una escena molt i molt espectacular, tot allò de, de quan baixen... Uh, aquella escena brutal, aquella escena d'acció. Ara, o sigui, que el dolent també és bo. Sí, és que té aquesta habilitat, aquesta pel·lícula. És que dius, ostres, això potser no m'ha tant, però és ho ha fet tan bé que és que no tinc res a dir... No sé, és, una, és, és complicat, eh, aquesta pel·lícula, trobar-hi... És que, que m'agrada tot. El pitjor, el que no, no m'ha agradat és que s'acabi. És això, dius, ostres, ja està, aquesta sensació de... de oh No sé. A mi no m'ha agradat que, home, els pocs segons que ha sortit la mare d'Espoc, pobra dona. De fet, hi havia imatges, eh, bueno, hi ha imatges en el tràiler que no hem vist la pel·lícula perquè hi ha més... Eh un matratge que no s'ha inclòs a la pel·lícula, però Gunnar Ryder té... Ja té un parell d'escenes i ja està. Tot té el seu què. Sí, bueno, no explica massa res, tampoc, sisplau. Bueno. M'imagino que encara no, no l'ha vista. Sí, perquè aquí a Espanya ha apunxat bastant. Bé, no, apunxat no. A veure, si anem a comparar... És tercer en el rànquing, però a veure... Esperable, perquè és que... El d'aquest país... Eh, en fi, és igual, deixem estar. Però... Mm, és tercera en el rànquing, cosa que no havia passat mai fins ara amb una pel·lícula d'Star Trek, i ha recaptat en un sol cap de setmana tres vegades més que Nemesis en tota la seva vida cinematogràfica. Vull dir, anem a comparar amb el fenomen Star Trek a Espanya eh, potser la següent pel·lícula, ens normalitzem una mica dic una mica, no massa, perquè en mm, aquest país ja sabem que el que triomfa és Hannah Montana, Mentires i gordes i, m'entens? Vull dir, clar, tampoc no li podem demanar eh, a una vaca que, que tregui or. No sé si m'explico el que vull dir, des del meu punt de vista. Eh? En canvi, Estats Units, la pel·lícula ha triomfat, Alemanya, Anglaterra, altres països mm, amb més tradició, eh, Star Trek, si vols dir tu, o, o més enllà, perquè ja t'he dic que és una pel·lícula que... que per les xifres de recaptació que ha aconseguit han anat a veure molta gent que no era fan o que no coneixia o que el públic jove ha anat a veure aquesta pel·lícula. Evidentment no sabien res ni de la sèrie original i dubto molt que del tema de l'última pel·lícula de, de, dels actors de, de Star Trek va ser Aquell País desconocido i d'això ja fa 18 anys. Vull dir que, ostres, la gent de 25 anys que avui ha anat a veure, que ha anat a veure Star Trek poc que coneixia gaire res de i suposo que s'han trobat amb una cosa uau, sorprenent, no? i crec que serà una pel·lícula molt de boca a boca que anirà a veure la gent sí, perquè les crítiques han sigut molt altes o sigui que s'espera que la setmana que ve com a mínim es mantingui ja volem, ja competència, Àngeles i Demonios eh... tu tries un tiu gordo que investiga el Vaticà sí. o, o gent que té aventures per l'espai tu tries sí, sí, diràs, diràs. Bé, alguna cosa que voleu afegir abans de deixar-ho aquí? Uh, que jo sento molt, però no vaig poder anar a mirar Hannah Montana. No? Doncs està bé. No, m'ho apunto com a deures perquè la <ríe> bé. Molt bé, nosaltres anem pel box office i continuem amb Star Trek. El que més dona als Estats Units el box office. Doncs hem a repassar les posicions. A la posició número 5, Seventing Again, 4 setmanes amb 53 milions. A la 4, Obsist, 3 setmanes amb 56. A la 3, Ghost of Girlfriend Pass, 2 setmanes amb 30. A la 2, X-Men Origins Lobezna, 2 setmanes amb 129. I a la posició número 1, entrada de la setmana, Star Trek, amb 79 milions de dòlars. Molt bones notícies i excel·lents xifres per la Paramount i JJ Abrams i el seu equip. Star Trek no només ha captivat els fans, sinó també el públic genèric. Els resultats finals han superat les expectatives de l'estudi que calculaven una recaptació al voltant dels 50 milions. Ara només falta que Paramount faci oficial, el que de fet ja està en fase de preproducció, la dotzena pel·lícula de Star Trek. En el mercat internacional, Star Trek també ha actuat com una campiona. Star Trek ha recaptat 35,5 milions de dòlars en els diversos països on s'ha estrenat. Destaquem els 8,8 milions del Regne Unit, els 4,6 a Alemanya i els 1,6 a Espanya. Per amont destaca que Star Trek ha recaptat en el mercat internacional un 3% més del que va fer Batman Begins, que va acabar ingressant 167 milions de dòlars fora dels Estats Units. Cal tenir en compte que Star Trek no s'estrenaran al mercat asiàtic fins a final de mes i encara queden molts països del món, com per exemple Japó, on no s'ha estrenat. La pel·lícula ha tingut la virtut d'agradar els fans de tota la vida i els que no. Deixem a banda doncs, els fans radicals, que són una franca minoria, que han carregat contra Abrams per convertir allò que agradava uns quants en un fenomen de masses. Star Trek ha trencat tots els rècords de la saga. Fins ara, la que més va recaptar el primer cap de setmana als Estats Units va ser la vuitena entrega, Star Trek Primer Contacto, amb 30 milions. I la que més ha recaptat en total, també només als Estats Units, va ser Star Trek 4 Missions Salvar la Tierra, amb 110 milions de dòlars. La xifra de Star Trek té més mèrits si tenen en compte que s'ha estrenat a 3.849 sales, 250 menys que l'Ovezno, la setmana passada que va recaptar 85 milions de dòlars i 253 menys que l'Ovezno aquesta setmana que ha incrementat en 3 el nombre de sales a pesar de fer front a una segona setmana en la que les seves recaptacions, les seves recaptacions han anat clarament a la baixa. Anem per la crítica. La mitjana és de ben més. El Taibar del Boston Glove diu la prequela més gran que s'ha fet mai i li posa una A. El Geoff Berkshire del Chicago Tribune diu aconsegueix ser una excitant aventura de primera i li posa una B més. L'Owen Gleberman de la Entertainment Weekly Weekly diu, amb una tripulació, com aquesta pots donar la benvinguda al futur? I li posa una A menys. El Sean O'Connell, del filmcritic.com, un espectacle bullent que es dirigeix als addictes de l'acció d'avui en dia? Li posa una B més. Kenneth Turan, de Los Angeles Times, diu, narrativa èpica i acció, que augmenta en cadència? Li posa una B. A l'Ulumènic, del New York Post, intel·ligent, èpic i fulgurant reinici? Una A menys. Marjola Dargis, del New York Times, l'esperit de l'aventura i l'abraçada de la racionalitat que defineixen l'espectacle i són a ple rendiment. I li posa un A. El James Barandinelli, del Real Views, diu, representa un bon començament. I li posa un A B. El Peter Stravers, del Rolling Stone, un arrebatament de pura alegria de treball de cinema. I li posa un A menys. El Mikla Sal, del San Francisco Chronicle, Star Trek va atrevidament on hauria d'anar. I li posa un B. I la Claudia Puig, del USA Today, diu, un enèrgic gran espectacle de ciència-ficció. I també li posa un B. I nosaltres, ara sí, anem directament al nostre reportatge de Star Trek. El passat 17 d'abril va tenir lloc a Madrid la presentació de la nova pel·lícula de Star Trek. Van assistir el director del film, J.J. Abrams i els actors, Chris Pine, que interpreta el capità James T. Kirk, Zachary Quinto, el senyor Spock, Zoe Saldana, la tinent O'Hura i Eric Bana, el malvat Nero. J.J. Abrams té una àmplia experiència a la televisió. Ell ha estat el creador de Felicity, Alias, Perdidos i Fringe. Star Trek és la segona pel·lícula que dirigeix. La primera va ser Mission Impossible 3. Respecte a la casualitat de que les seves dues les primeres pel·lícules hagin estat dues adaptacions de sèries de televisió, Abrams va comentar. I, I never I would, uh, direct, uh, jo mai vaig pensar que dirigiria dues seqüeles de pel·lícules basades en sèries de televisió, però quan gràcies a Tom Cruise em va oferir la possibilitat de dirigir Missión Impossible, em vaig quedar molt sorprès i entusiasmat. Jo pensava que escriuria una idea original per un guió que jo dirigiria. Estava treballant com a productor per a Star Trek i el repte era crear una visió de Star Trek que em pogués agradar, perquè jo no era un veritable fan. Però quan vaig llegir el guió estava ple de personatges, acció, suspens, romans, coses que a mi m'agraden a les pel·lícules i vaig pensar, bé, això m'agrada. Malgrat que era Star Trek em vaig interessar moltíssim en els personatges i les situacions i la raó per la que vaig decidir dirigir aquesta pel·lícula és perquè sabia que estaria molt gelós que, que qualsevol altra la dirigís. Of else who did it. Un dels motius pel que va ser escollit per Paramount per llançar la franquícia de Star Trek, a part del seu inqüestionable talent, va ser el fet de que no era un fan, com no s'ha cansat de repetir un munt de vegades. Però això ha canviat després de produir i dirigir a Star Trek. Sí, em sento com una persona que ha arribat tard a la festa. Els amics amb els que vaig créixer els agradava Star Trek, però jo no entrava. Després d'aquest treball en la pel·lícula, sí que puc apreciar tot aquest treball, els personatges i l'univers que va crear Jim Roddenberry. Star Trek és una continuació de la saga, però al mateix temps és un reinici. El dolent de la pel·lícula, Nero és un romulà que prové del futur i que ha quedat atrapat en el passat. Un passat que alterarà per satisfer la seva set de venjança. Sobre el fet de canviar la història escrita de Star Trek, Abrams ho té clar. Com que jo no era al principi un fan de Star Trek, no em va semblar per a res que això fos un text sagrat. Però també sabia que hi havia uns fans allí molt importants i molt vocals que, és clar, se'ls havia de tenir en compte. I Roberto Orsi, un dels guionistes, que és un grandíssim fan de Star Trek, estava allí sempre marcant-nos les pautes perquè no ens allunyéssim del que és l'essència de la saga de Star Trek. La connexió d'aquest Star Trek amb la resta és a través de l'actor Leonard Nimoy, qui interpreta l'Espoc de tota la vida, ja de vell, que intentarà solucionar el mal que hagi pogut fer Nero. Nimoy era un personatge clau en el film. Abra ens, ens explica com el va convèncer per emprendre el paper d'Espoc. I will say that uh, Leonard Nimoy had said no many, many times... Uh... Leonard Nimoy, moltes vegades li havíem plantejat, li havíem dit, aleshores ens vàrem reunir amb ell i li ho vàrem explicar. Ell es va quedar allí mirant-nos i va dir, bé, és interessant, però no deia ni que sí ni que no. Aleshores nosaltres vam pensar, coi, com dir que no, estarem realment fotuts. Va llegir el guió i vàrem creuar els dits a veure si li agradava i al final va dir que sí. I realment ha estat un grandíssim honor treballar amb ell perquè és una, una persona meravellosa. We qui no apareix en el film és William Shatner, que va interpretar el llegendari Capità Kirk. Després d'una llarga polèmica entre l'actor, Abrams, i la premsa, Abrams va justificar l'absència de Shatner responent a una pregunta que li vàrem fer del Ningú no és perfecte. On screen, in one of the mm. perquè el seu personatge va morir en pantalla en una de les pel·lícules qualsevol versió en la que entrés el seu personatge suposaria un truc que al final sonaria truc així que era difícil hauria estat molt fàcil a contentar els fans posant-lo a la pel·lícula però hauria sonat com que el que jo em creia que seria però som molt afortunats de tenir el senyor Nimoy a la pel·lícula vaig parlar amb el senyor Shatner la setmana passada i som molt amics so, um... We film, are, uh, per altra banda, els actors Chris Pine, Kirk Isaac i Zachary Quinto espoc van explicar com van fer front als seus papers que en el seu moment van recaure les mans de William Shatner i Leonard Nimoy respectivament. Primer parla Pine i després Quinto. I the, uh, I will never substitute William Shatner's Captain Kirk, he I think. Jo no substituiré mai a William Schänder com a capità Kirk. Ell sempre serà el capità Kirk. La veritat és que si la idea hagués estat simplement calcar el que són els personatges, no m'hagués interessat per a res, el que al principi em va proposar en JJ, que era reimaginar aquests personatges i trobar una espècie d'equilibri entre el que havien fet abans aquests personatges i fer coses noves. Jo tenia l'avantatge enorme de poder treballar amb Leonard des del principi. Ell em va treure la pressió perquè sempre estava disposat i realment col·laborador. I clar, un dels resultats més positius per a mi és que arran d'aquesta col·laboració entre nosaltres ara puc dir que és un amic. I a mi de que l'he anat coneixent, penso que si puc viure la meitat de la vida que ha viscut ell, sóc una persona bastant afortunada. Si puc viure la meitat de la Quinto diu sentir-se molt afortunat després d'haver treballat amb Leonard Nimoy. El Ningú no és perfecte li pregunta Chris Pine si no té certa enveja de que Quinto hagués, ting... hagués tingut a Nimoy el cantó i si li hagués agradat treballar al cantó de Shatner. Sabant com treballo, crec que seria potenciament difícil per mi haver trobat un balanç entre Sabem quan jo treballo, penso que hagués estat potencialment difícil per a mi trobar l'equilibri que necessitava el personatge entre el que va fer el senyor Shatner i la meva pròpia versió d'aquest personatge si hagués tingut al cantó la presència tan poderosa del senyor Shatner. Però dit això, li vaig escriure una carta dient-li que era jo i que com qualsevol altre actor que busca un bon paper, resultava que aquest bon paper era el que ell durant 42 anys va convertir en llegenda. Ara requeia amb mi i pensava fer-ho de la millor manera possible i estava molt agraït, res més. Ell molt amablement em va contestar: "Moltes gràcies, molt amable i desitjam me lo millor." Life el dolent del film és interpretat per l'australià Eric Bana, el que darrerament hem vist a Múnich, Steven Spielberg o a les germanes Bolena. Bana era ori originàriament un actor còmic. Va ser en aquesta vessant de comèdia la que va usar per parlar-nos de Nero, el seu personatge. <laughs> <laughs> és curiós, quan J.J. em va vendre aquesta història em va dir que seria el galant romàntic. Dono per fet que en la propera entrega Nero trobarà la seva mitja taronja a la pantalla. Jo crec que ha estat molt afortunat a Austràlia al principi de la meva carrera fent molts papers de comèdia. És com regalar-li caramels a un nen. Realment estava molt a gust i també crec que he tingut la sort de treballar amb grandíssims directors. ...potser... ...los més directors del nostre temps i és difícil dir no però Eric Bana no és l'únic nom important que veurem a Star Trek l'altre és Winona Ryder que interpreta la mare d'Spock Abrams ens parla de la interpretació de Winona i quina va ser la inspiració a l'hora de confeccionar el càsting de la pel·lícula que tan bones crítiques ha tingut És fantàstic treballar amb ella és una actriu molt tècnica molt específica amb els moviments i coses i quan dius acció es centra totalment en la seva feina i és espectacular quan preparava la pel·lícula, vaig pensar en la primera pel·lícula de Superman, de Richard Donner, on hi havia molts actors novells que feien els papers principals i després actors consagrats que feien els papers secundaris. Per això tenim Ben Cross, Winona i, òbviament, Leonard Nimoy en papers secundaris. I aquí està Eric Bana. I això és per això que Ben Cross, and, and Winona i, evidentment, Leonard Nimoy en algunes de les llocs de repassació, i, és per això, Eric Bana. Un dels millors aspectes d'Star Trek és el seu muntatge. Ara ens parla de Marian Brandon i Mary Jo Markey, les seves dues responsables. Uh, these are two I've with, uh, since Felicity, són dues muntadores amb les que he treballat des de Felicity i també a Alias. Són brillants. Realment hi havia tanta pel·lícula, tant metratge com a Emissió Impossible i les dues són tan magnífiques que em permetia treballar al mateix temps amb les dues en el metratge. Salts endavant i enrere i són dues editores magnífiques. I crec que han fet un treball meravellós, que han fet la pel·lícula millor i n'estic molt agraït. Uh, they make the movie they make I crec que han fet un treball meravellós, que han fet la pel·lícula millor i n'estic molt agraït. A Star Trek, Abrams ha volgut mostrar-nos facetes dels personatges clàssics que al llarg dels 79 capítols de la sèrie del 60 i de les sis primeres pel·lícules, la darrera d'elles, el 1991, ens eren desconegudes. Abrams ens ensenya coses noves més enllà del que ja era conegut. Així ho explica ell mateix. Crec que una part de la funció de fer Star Trek era el lloc que hem adonat. Per exemple, trobem aquesta... Penso que part de lo divertit de fer Star Trek és tot el bagatge que hem heretat Per exemple, quan veus per primera vegada James Kirk, el personatge primer com un nen, després com un adolescent dius, aquest serà de tot menys capità però saps que arribarà a ser capità aquest bagatge que hem heretat mola perquè hi ha un sentit entre el que t’esperes i el que al final acabes veient. En aquesta pel·lícula per a mi, lo important era enfocar aquests personatges de manera diferent, donar-los una nova visió, no tornar-los a veure i a fer el que ja sabem. Kirk sempre ha estat un home mull per les dones i aquí el veus al cantó. Part de la diversió de la pel·lícula era mostrar noves facetes dels personatges que no havien vist i la possibilitat de descobrir coses noves. En la seqüència d'Espoc i Ujura a l'ascensor és una manera molt concreta, espero, de transmetre aquest nou plantejament que nosaltres li hem volgut donar, portant nova energia a Star Trek. Una de les coses noves que Abrams ha incorporat és la relació sentimental entre Uhura i Spock. A la que Abra ens es refereix que mai hem vist, però, com hem vist a la pel·lícula, va existir. Zachary Quinto, Spock i Zoe Saldana, Ojura. els seus dos protagonistes, ens expliquen el per d'aquesta relació des del seu punt de vista. Primer parla Quinto i després Saldana amb un perfecte castellà. Bienvenidos. Well First of all, I think that the dynamic between uh, Spock and Uhura and Kirk uh, is so valuable to the overall story of the film. En primer lloc, crec que la dinàmica que s'estableix entre Spock, Uhura i Kirk és una cosa molt valuosa per a la pel·lícula perquè porta sentit de l'humor a la seva dinàmica. Això també penso que és molt important perquè penso que aquesta relació és una mena de l'ona perquè Spock projecti aquestes emocions que té aquí dins i que d'alguna manera tenen que sortir. I d'aquí aquella seqüència que veiem a l'ascensor quan s'acomiada d'ella i aquell petó, això per començar... I parlant de la nostra relació, Zoe, malgrat que JJ l'ha obligat a dir-ho, jo aquí repeteixo i reitero que és una actriu fenomenal. I comptar amb el seu suport i col·laboració en aquesta pel·lícula ha estat una delícia. A mi el que més me gusta de la, de la, la, la leyenda, de, de, de la historia de Star Trek, la amistad que passa. entre estos dos hombres. Eh, siendo ya sea un hombre eh, eh, extraterrestre o, o un hombre de la Tierra hubiera sido cualquier otra cosa y también hubiera tenido todavía la misma amistad especial Lo, lo más frágil para mí era era eh, seguir eh, investigando, following up el, el carácter de Spock sabiendo que es mitad humano y es mitad eh, Vulcan en algunos momentos eh, a uno de ellos va a que estar obteniendo algún sentimiento sí, sí. O personalidad que ha heredado de ambas razas y um, y, ese, y sentí que uh, Bura, de verdad eh, y Spap tenían los personass imagen con car las cartas características son personas sumamente estrictas eh, se aproximan a su trabajo con, con pura perfección se le ve que este bien pequeño es lo que uno uh, lo único que quieren deben hacer es estar en ese en ese en ese específicamente y um, y que, que quien nadie más que que jura para presenciar el momento en el que ese hombre se permite los segundos para poder romperse, y que más que espadas para poder llamarla ya por su primer nombre. Y, y, para, y cuando leí el libreto que lo vi y, y vi esa escena, yo, yo no, pero este hombre está loco. <risa> Eso nunca ha pasado, eso, eso no se puede comprobar, pero me dijo, de verdad, eso nunca lo sabíamos, por pudo haber pasado cuando estaban en la escuela, más jóvenes. Y después pensando y pensando, y me, y hace perfecto sentido. Y después quizá con Kurt, pero hasta ahora. Des del Ningú no és perfecte, no podíem deixar marxar a Bram sense comentar la seva amistat amb el director Nicholas Mayer, a qui vàrem a entrevistar fa mesos i que va dirigir dues de les millors pel·lícules d'Star Trek, La ira de Kant i Aquel País Desconocidor. Uh, Ell era un amic dels meus pares. Recordo que quan era un nen venia a sopar, jo feia les meves cintes, grabant les meves cosetes, una d'elles la vaig fer amb Nick. Em pensava que eren genials, i eren dolentíssimes. Si als 11 anys s'ha assegut a la taula amb Nick Meyer, algú hagués dit aleshores que ell dirigiria una pel·lícula d'Star Trek, i jo també, és molt estrany per a mi. Recentment l'he vist, i està meravellós. Em va desitjar sort, és un gran amic. Sí. Aquestes declaracions es van fer abans de l'estrena de la pel·lícula. En una sola pregunta, Abrams eh, posa en evidència la seva humilitat, prudència i sentit de l'humor. Abrams contesta sobre la seva implicació a la propera pel·lícula d'Star Trek que Paramount ha anunciat pel 2011. I mean, it's, it's that... És presuntuós ara pensar que n'hi haurà més i que el públic li agradarà tant que per haver-n'hi més. La bona notícia és que ja tenim un acord amb actors, guionistes, productors i amb mi mateix com a productor per fer-ne més. Si la dirigiré, estic obert a qualsevol cosa. Sempre que Eric Bana no no hi surti. <laughs> I fins aquí les declaracions de l'equip de Star Trek que es va desplaçar a Madrid i que ens va ensenyar la pel·lícula. Star Trek serà una de les millors pel·lícules de l'any, un film meravellós, més enllà dels excel·lents efectes espacials pel seu guió, direcció, interpretació i sensacional banda sonora de Michael Giancino. Star Trek ha renascut de la mà de JJ Abrams i ha aconseguit una recaptació magnífica que ha superat les expectatives de la Paramount. Esperem que Abrams torni a agafar el timó de l'Enterprise per mostrar-nos un cop més aquells indrets on no només la tripulació de l'Enterprise és capaç d'anar amb valentia, on no ha estat mai cap home. Les intimitats de les estrelles al descobert a les xafarderies de Hollywood. Doncs Marta, quan vulguis. Te rellevo. Mm, gràcies. <ríe> Vinga. Uh, Comença amb les dues biografies que em uh, faltaven dels actors de Star Trek. Eric Bana Dinovich, conegut amb el nom artístic d'Eric Bana, afortunadament, va néixer a Melbourne, Austràlia, l'agost de 1968 i fa un metre 89 centímetres. El seu pare és originari del Zagreb, a Croàcia, i la mare és d'Alemanya. Bana ja, i per cert, és uh, perruquera, molt bé, o sigui... si necessitem tallar-nos el cabell Podem anar amb... que, que els Vana Vana sí. ja tenia talent de ben petit i a col·legi es va fer popular per les imitacions que feia dels seus professors va ser Mel Gibson amb en Max allò que el va impulsar a fer-se actor Banawa va anar a començar la seva carrera el 1991 com a còmic mentre treballava de cambrer en un bar de Melbourne. També havia treballat de neteja cotxes. Dos anys més tard va debutar a la televisió i es va fer popular als programes de Steve Bizarre's Tonight Life i Full Frontal per les seves imitacions d'Arnold Schwarzenegger, Sylvester Stallone, Tom Cruise i Colombo. Que que diferents, no? Per fi, està bé. Sí, sí. El 1997 va tenir el seu propi show Derek Van A Show, i el debut al cinema li va arribar amb The Castle. Després va participar en col·laborots australians, però tot i la seva llarga carrera com a còmic, el que realment el va fer popular mundialment va ser la pel·lícula Chopper, on feia de Mark Brandon Reed, una persona mm, dels baixos fons, que dius tu... Sí, um, L'havia però... posat a l'estrat més fos d'Austràlia. Un quillaco perillós. Sí, sí, va estar amb ell, eh, vull dir, i va anar a presó i tot, va estar, diguéssim, experimentant el que ell experimentava per fer la pel·lícula. Eh, van engreixar 15 quilos per al paper, menjant de fast food. Més tard van arribar papers als Estats Units, eh, per exemple, a Black Hawk, Black Hawk Derribado, va posar la veu a un dels protagonistes de Buscando a Nemo i va donar vida a Bruce Banner, a Hulk, de Langley. Banner és un home familiar i després de Hulk es va passar 9 mesos amb la família Melbourne, Melbourne, Melbourne on viu actualment amb la seva dona, Rebecca Gleason, una publicista en qui porta casat 12 anys i amb qui té dos fills de 10 i 7 anys. A Banner també l'hem vist Troya, Troia, Múnich, Lucky you. La sermana Bolena i en un paper molt diferent ara a Star Trek, de Dolent Nero. Uh -huh. Molt bé. I vaig per l'últim, sí. que és en Carl Heinz Urban, aquí qui a en Jacint li ha agradat molt. És veritat, no ho hem comentat, excel·lent no. Macoy, eh? Excel·lent, excellent. m'ha encantat. Van uh -huh. bueno, Scotty també, i també el trobo a faltar, sí. faltar més, Scotty. Tienes una toalla, per favor. Està molt bé. Gran crec. frase. En fi, uh, Carl Hinsurban va néixer a Nova Zelanda el 7 de juny de 1972 i fa 1,85 m, 7 centímetres més que The Forest Kelly, l'actor que va interpretar, interpretar el doctor McCoy a la sèrie original de Star Trek. Actualment, Urban viu a Oclan uh, també a Nova Zelanda. El seu pare era artesà de la pell d'origen alemany i tot i que esperava que seguís les seves passes, Urban de seguida va mostrar interès per la interpretació. Més va dir, més enfurraré, no?, si sóc famós. <laughs> en fi, en vuit anys va fer la primera aparició a la televisió, però no va, no va fer res més fins acabar de la secundària, que dius, bueno, ja està bé. El 1993 li van donar un paper al col·laborat noves-zelandès Street, on interpretava un infermer homosexual. Molt bé. Malgrat que va entrar en la universitat, va durar poquíssim, un any només, per reemprendre la carrera com a actor. Va dir, això és un avorriment, jo vull ser actor i aquí no aprendré res. Va treballar en teatre i va aconseguir papers a la televisió de Nova Zelanda, així que es va mudar a Auckland. Perquè abans vivia a Wellington. A Wellington que m'he patit, no? Mm. Després de protagonitzar un parell de pel·lícules noves que mai van arribar aquí, Urban va fer el salt a Hollywood el 2002. Primer amb l'estrena de Ghost Ship, el barco fantasma. Sí, uf, uf, quina por de pel·lícula. Por de, que era bastant dolent. Un film de terror molt dolent i després, amb un paper que sí que el va portar l'èxit, que va ser quan feia De d'Eomer, al senyor de los anillos, Las dos torres, aquesta era la segona, mm. que va repetir a la darrera part. Clar. El retorno del rei. Molt bé. A partir d'aquí Urban va aconseguir papers a pel·lícules d'acció com les cròniques de Riddick i el mito de Burn i fins al moment en què interpreta el doctor Leonard Bones McCoy a Star Trek. L'actor té alguns hobbies com la pesca, el surf, el golf i la jardineria. Té un fill de 8 anys amb la seva companya Natalie i quan pot diu que continua fent alguns arranjaments a la granja dels seus oncles. Mira, és com Clark Kent, no? Sí, sí, sí, home, para todo. Està bé. En fi... Aquests australians com... són molt familiars, si us heu fixat, eh? Mira, tots dos eren australians, sí, oi? Sí, sí, sí. Molt bé, molt bé. Semblava fet expressament. Doncs vaig ràpidament eh, les a les notícies de la Fox. setmana. Megan Fox, que, bueno, Jacint, tranquil, critica Pattinson i Efron per la seva immaduresa. La protagonista explosiva de Transformers eh, ha atacat la immaduresa d'homes com Robert Pattinson i Isaac Efron i ha insistit que sortir amb nois joves és una pèrdua de temps. Concretament ha dit que sortir amb nois que estan en la vintena és malgastar el temps. No tenen res o farien la conversa. Em sembla genial. Però és que jo no hi vull parlar. Ah, Clar, també és veritat. Però bé, bueno, suposo que ella deu voler una mica la conversa abans. Que parli una persona madura i després vingui amb mi. No tens res a fer, ja sí, Ja per l'edat estàs descartat. Fox acaba de trencar amb el seu promès Brian Austin Green, amb qui surt és que ella tenia 18 anys i ell... Mira, petit insists Brian Austin Green tampoc és que tingui res interessant a dir. Doncs per ella diu que ha estat una, bueno, una bona experiència. O... Això el deixa, sí, sí i uh, l'actriu ha confessat que se sent atreta pels homes madurs perquè competeixen en el mateix nivell intel·lectual que ella Molt, però eh? a veure, una tia que es dedica a transformar-se a ensenyar tretes i cul què en ve d'intel·lectual tu què saps, no coneixes com a persona Megan Fox físicament sí, sí també. No, no coneix el, el seu intel·lecte i el que, que vagi a fer Hamlet als i... escenaris si estan... No sé, no sé. Jo ja me la crec, aquests eh? nois joves, eh? encara tenen de demostrar moltes coses. Això estic d'acord, però ella tampoc pot xulejar de gaire carrera. No, no. En fi, continuo. continuo amb un home maduret, Harrison Ford, que confirma per fi... El... Maduret és poc, però vaja. És que clar, sí, sí. l'autodidència hauria de saber que ah. m'estan fent amb la mà, com dient, ostres, i que és maduret aquest, que ja bueno, s'ha passat i tot. Que confirma el compromís amb Calista Flocar. És que Harrison Ford i Leonard Nimoy van parlar de la mateixa edat, ja? Sí, però trobo que està millor conservada en Harrison Ford, però bé. Però si més... porta els pantalons fins cintura, aquest home. <ríe> porta una recada. Porta faixa. Un belic, és que... Després que hagin passat tres mesos des que van començar a circular rumors de casament entre Ford i Floher, l'actor ha confirmat finalment que es casa amb la seva xicota, no ha dit quan ni com, i, en fi, que estan junts des de fa set anys i mig. O sigui que venidor, eh, amb la tonteria. Sí, sí. Que ningú donava un duro.. al principi. Sí, sí. En fi, Olivia Wilde, la de 13 de House, mm. lidera la llista de les 100 dones més sexis. Wilde és la número 1 de la llista anual que publica la revista Màxim i ha derrotat noies sexis com Megan Fox o la xicota de Leonardo DiCaprio Rafaeli. Les top 5 són Olivia Wilde, la teniu en ment. Sí, però no, no estic d'acord amb aquest número 1, eh? però vaja. Megan Fox... Barra Feli, que va bar... nhi do com està la xicota Malin Ackerman l'espectre de ser de Junior a Watchmen mm. bueno. i Mila Kunis que... Sí, bueno, Mila vis... Kunis estem... Sí, està bé. Sí, estem a favor, Mila hem Kunis Hem vist Max, pa... Payne? Max Payne i és la veu de Meg Griffin sí, sí, sí, a més és, és una actriu molt de futur Electra Electrolux surt a... Electra... Lux... Lux... Bé... Per cert, que Olivia Wilde està casada amb un aristòcrata italià. Molt bé. I acabo el vestit de Superman surt a subhasta. Quin? El de Brandon Ruth? O el de Christopher Reeve? Christopher Reeve. Ah, perquè no és mateix un que l'altre. No, el de Christopher Reeve. Els fans del còmic estan de sort, i si tenen prou diners podran tenir a les seves mans una peça real de la història del superheroi i al cinema aquest mateix mes. Un col·leccionista privat australià treu a subhasta el 24 de maig el vestit que va portar Christopher Reeve al film de 1983 Superman 3. La part del cos del vestit que porta la famosa, la famosa S la va usar Superman 2, mentre que la part de sota... Les malles i el cinturó groc són del debut de Riff a la pel·lícula de Superman de 1978. O sigui, hi ha una mica de tot aquí. Sí. I les botes què? Les botes són prestades. De Superman ah. 4. En fi, ja. sí, sí. que s'espera que pugi com a molt fins als 15.000 dòlars. és barat, tu. Bueno, no sé, si tu els pots pagar... No, però, com a màxim 15.000 per ser peça col·leccionista la trobo barata. Ja, ja, bueno, segur que hi ha algun ric que les paga, segur. Vinga, anem per les notícies. Ben calentes, que no ens les deixem avui. <fruint> <fruint> doncs anem per feina, Jacint. Bé, comencem-n'hi amb ràpid. Uh, primer de tot, la Fox, que està molt contenta amb el resultat d'X-Men Origins Lobezno. Mm -hmm. Sí, perquè, vista de, la pel·lícula, no de, es mereix el resultat. De, de taquilla, resultat. sí. Suposo que, com a pel·lícula, no tant. Ara, ha baixat molt, eh, aquesta setmana, de taquilla. I el que baixarà. Sí, sí. Eh, doncs s'ha donat eh, carta blanca a eh, diferents projectes mutants que tenien en cartera, que són primer de tot, hi haurà spin-off de Massacre, eh, hi haurà una seqüela de, de L'Obezno, hi haurà també l'spin-off de Magneto, que això ja ve de X-Men, de les tres primeres que teníem anteriorment, i també l'X-Men First Class de el guió de John Suars, que és el mateix eh, el creador aquest és l'únic dels quatre projectes que m'interessa jo crec ja que, que si Massacre agafen un baix pressupost no aniran sé, bé, no però si es comença a gastar milions ja l'han quedat no, no, no, uh, després, una notícia bona per tu Brett Ratner ha deixat la direcció de Conan i al final no serà ell el director m'has alegrat el dia el <laughs> la dia. i tenim quatre possibles candidats el primer és James sí. McTig que és el director de OV de Vendetta mm en Neil Marshall, que és el director d'Essen de, de, Ah, molt bé, molt bé Christopher sí, sí. Gans, que és el del Pacto de los Lobos o Marcus Nispel, que és el a La Matanza mm. de Texas i Viernes Treze Bé, a qualsevol me sembla millor que Brad Turner Jo aposto per Neil Marshall ah, jo també Si m'hagués de quedar amb algú, me quedaria amb ell Després, tercera notícia, Oliver Stone que ho havíem comentat abans doncs, com que veu que no té gaire èxit últimament en Taquilla, vol recuperar un film per fer-ne una secuela que ja havia dirigit abans King Wall Street, el uh -huh. mateix pel qual va guanyar un Oscar Michael Douglas i que repetiria paper. Sí, perquè Michael Douglas fa segles eh, que no fa una pel·lícula. I quan la fa, la caga, o sigui uh -huh. que... Doncs sembla que sí, que està disposat a reprendre el seu paper i aquest cop tractarà sobre la crisi econòmica mundial i uh -huh. Michael Douglas donarà lliçons al Chia Leboeuf, que és el fitxatge estrella, suposo, oh, per bé. tenir... I no sortirà el, el Charlie Sheen. No de moment tenim aquests dos més o menys confirmats. Notícia següent és Green Lantern, que amb direcció de Martin Campbell se'n desredeix una mica i passa el 17 de juny de 2011, que aquell estiu anirem una mica saturats de superherois, perquè tenim també Spider-Man 4, Thor, Capitamèrica. No, Doni, són quants superherois que sí, ens esperen. Sí, que cada mes mínim una. Molt bé. Tarantino, que assegura que si en Glorious Bastards té èxit hi haurà una nova entrega situada al moment al mateix moment, poc que tractarà sobre els soldats negres atrinxerats. Vol fer com Clint Eastwood amb banderes de nostres padres i cartes. Que això, mm, no sé si la gent tindrà memòria, però fa poc Spike Lee va estrenar un film que tractava sobre això mateix. Uh -huh. I recordem que hi ha un, una gran baralla, discussió verbal entre Tarantino i... I Ang Lee des de fa temps per utilitzar el terme negrata, que Ang Lee que deia que era el propietari per utilitzar-lo en les pel·lícules. Yeah. I a mi em una mica de pic. Eh? Aquí jo... parles d'això, d'espin-offs i tal. Una cosa que no t'ha resó, una notícia que, que he llegit avui, que és que es volen fer un spin-off de Mujeres Desesperades sí. amb la senyora Maklarski i la seva germana, que les dues havien fet de secretàries de, de Martín Xina a l'Aueste. Vull dir, brutal, brutal. Uh, pots continuar, va. ja sent uh, Què més, què més? Ken O'Ribs que serà el nou doctor Jekyll de la producció Universal que recordem que està una mica ficada en recuperar monstres clàssics que perquè que també ho... hi haurà la criatura del lago i s'ha acabat de filmar la de Wolfman amb Benicio del Toro o Sí sigui que volem recuperar una mica el que va passar fa anys amb mm. Dràcula de... amb Stoker oh, sí, la mòmia eh, Ken O'Ribs no hi acaba de veure però vaja. com el doctor Jekyll sí, però Mr. Hyde no li veig jo ni ho com una cosa ni fa l'altra. Amb la primera no té que moure la cara, l'altra sí. És el que veig complicat. Uh, Robert Zemeckis, que és, aquesta segur que t'agrada, ha dit que amb la tecnologia actual està més que interessat en dirigir una seqüela de Quina Ganyó a Roger Rabbit. Bé, no sé. Confiem en ell? No confiem? De moment, no, de Wolf no, no gaire, confiem en ell. Últimament no, des de Forrest Gump que no confiem Robert Zemeckis com a mínim curiós ho he trobat uh -huh. i després per acabar, que això ho trobo també va bastant sí, interessant, ràpidament. dues crítiques avançades Tom McCarthy de Variety ha pogut veure Up, la nova pel·lícula de Pixar, Pixar. Uh -huh. i ha dit que a pesar de les crítiques inicials que eren bastant dolentes la califica amb un 9,5 o 10 diu que és Carai. una obra mestra de l'animació i després en Tom Chiarella d'Esquire ha pogut veure la carretera, aquell film de Viggo Mortensen que està basat en el mateix, a no llibre, el mateix nom que és en Corman McCarthy, que uh -huh. és mateix de, No és País para Viejos, i diu que serà la pel·lícula de l'any. Molt bé, doncs nosaltres ho deixem aquí, Marta jacin en ens retrobem la, sí, setmana la, la setmana que ve. La setmana que ve. Jo mateix, l'Ignasi Rabat, m'acomiado, i us deixem la música d'aquesta pel·lícula que s'estrena a final de mes, Ràdio Encovierta. Us deixem amb With a Girl Like You...